În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt. Frați creștini, felul de judecată al lui Dumnezeu se deosebește radical de felul de judecată al nostru, al oamenilor. Morala și desăvârșirea creștină sunt cu totul altceva decât morala și desăvârșirea făurite de mintea omului. Legile împărăției lui Dumnezeu au cu totul alte temelii decât legile noastre lumești. Sfânta Evanghelie de astăzi ne arată felul de judecată a lui Dumnezeu și morala creștină cu legile împărăției cerești pe care Mântuitorul nostru, Isus Hristos, ne invită să le punem în practică, tocmai și de aceea zice, precum voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi lor asemenea. Această nouă poruncă a lui Dumnezeu este cu totul deosebită de poruncile Vechiului Testament, fiindcă nu numai că ne oprește să săvârșim răul, dar ne poruncește și ne obligă să facem tot binele pe care ne stăm putere să l îndeplinim aproape lui nostru. Ca să ajungem niște creștini desăvârșiți, nu putem, deci, ajunge numai prin respectarea legii ca să ne oprim de a nu face răul sau prin respectarea învățăturilor omenești care zice ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Și se ajunge prin îndeplinirea acestei porunci noi de a face în lume și în întreaga viața noastră tot felul de bine care s-ar putea înfăptui pentru semenii noștri, pentru aproapele nostru. Și așa trebuie făcută fapta aceasta bună, în tocmai cum ne-ar place și nouă să ne facă ei. Dacă noi vrem ca viața noastră să nu fie primejduită în nicio formă, Trebuie mai întâi așa să ne purtăm și să trăim și noi, încât să nu pereclităm cu niciun chip viața lui nostru. Dacă tu, creștine, ții la cinstea ta și la onoarea casei tale și nu voiești ca cineva să vatăme cât uși de puțin această onoare, atunci trebuie să fii foarte sever cu tine însuți și să respecti cinstea și onoarea altora. Dacă tu, creștine, nu vrei să fii de nimeni nedreptățit, trebuie ca și tu mai întâi de toate să nu faci niciun fel de nedreptate nimănui în lume. Dacă tu, creștine, iubești bunurile ostenelilor tale, dacă tu ții la casele tale, la grădinile tale, la vitele tale, la hainele și podoabele tale, la ogorul tău și nu voiești ca cineva să ți le distrugă sau să ți le răpească, atunci și tu trebuie să respecti avutul altuia și să nu poftești niciodată nimic din ceea ce nu este al tău. Această dreptate creștină este temelia, este cea din tâi treaptă de urcare a omului spre desăvârșire. Fără de ea nu se poate face niciun pas înainte spre Dumnezeu. Fără această sfântă dreptate nu putem nici de cum să pășim pe treapta a doua care duce la desăvârșirea creștină. Morala religiei creștine nu este o listă de opreliști, ci este o seamă de legi și virtuți, de datorii și pilde care trebuie străite și urmate, nu numai discutate. Morala creștină izvorăște din învățăturile de credință ale bisericii ortodoxe. E morala credinței în Dumnezeu, morala legilor, Dumnezeiești, morala suferinței, a conștiinței și a fericirilor de pe munte. Morala creștină e morala raporturilor evanghelice dintre Dumnezeu și oameni, dintre părinți și copii. Morala frăției și a iubirii. Morala desăvârșirii, a mântuirii. Și a ne muri. Morala creștină e morala vieții lui Isus Hristos în trupul nostru muritor. Prin viața și Evanghelia sa, Mântuitorul ne învață iubirea, iertarea, simplitatea, milostenia, blândețea, pacea, sinceritatea, sfințenia și desăvârșirea. De aceea ne învață Domnul Hristos ca să ajungem la desăvârșire, ne zice, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc pe voi și vă rugați pentru cei ce vă supără și vă prigonesc, Iertați și vi se va ierta. Faceți bine și dați împrumut nimic nădăjduinim. Și plata voastră va fi multă și veți fi fii celui prea înalt, căci el este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Și iată pe cine fericește el, Isus Hristos. Fericiți cei blânzi, ca aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei cu inima curată, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Și toate fericirile care le-a spus în predica de pe munte. Fiți milostivi, precum și tatăl vostru este milostiv. Fiți desăvârșiți, precum și Tatăl vostru, Cel din ceruri, este desăvârșit. Morala creștină trăiește mai mult din fapte decât din vorbe. Ea garantează cele mai bune raporturi între oameni și neamuri. Numai prin morala creștină se poate face viața fericită și pe pământ și în cer. Ea ne arată... Că virtuțile care ne asigură fericirea în cer, tot acelea ne o garantează și pe pământ. În schimb, imoralitatea sub orice formă este cea mai urâtă pată și cea mai mare rușine pe obrazul și pe sufletul unui om. Fără respectul moralei creștine, legăturile dintre oameni sunt false, mincinoase și ducătoare la mari dezastre sufletești și trupești. Oamenii imorali își îmbolnăvesc mintea și ajung în spitale de nebuni, în temnițe și în mormânt. Tot ce urmărește morala creștină, E în interesul sănătății și fericirii omului, al familiei și al societății, chiar aici pe pământ. Oamenii imorali nu pot suferi adevărurile sfintelor învățături. E vai de familia aceea unde unul din soți trăiește o viață imorală. Copiii lor sunt în pericol sufletești și trupesc. Și când ajung mari, imită imoralitatea părinților și o dublează, făcând și mai rău ca ei. Să ne privim viața și noi în oglinda moralei creștine. Să ne dăm seama cât suntem de departe de virtuțile ei. Și ca fiu cel vinovat, să ne întoarcem la Tatăl, la casă, cu sinceritate. Și să imităm bunătatea, mila, dragostea, sfințenia, toate virtuțile și desăvârșirea Tatălui nostru cel Ceresc, Ca să fim și noi fii lui buni și morale ai săi. Căci nu vom regreta niciodată, nici în viața aceasta. Nu mai vorbim despre dobândirea cununii de la sfârșitul acestei vieți. Fericirea cea adevărată este cea lăuntrică, cea sufletească. Oamenii însă caută o fericire lumească, pământească, o fericire ce pleacă din afară de noi. Se trudesc oamenii să se facă mai întâi bogați, să se umple mai întâi de bani, de plăceri și de mărire lumească, crezând că vor fi fericiți. Fericirea după care umblă cei mai mulți oameni este dorința să aibă spor la averi, belșug și sănătate. Sunt bune și acestea și au și ele rostul lor, dar nu valorează la nimic N-au niciun preț dacă nu sunt puse toate în slujba mântuirii sufletești. Lumea dorește o fericire pământească care n-are nimic cu mântuirea sufletului. Din contră e foarte primejdioasă mântuirii sufletului. Câți săraci nu s-au îmbogățit și au uitat cu totul de suflet când umblau cu pantaloni cârpiți și cu opinci în picioare și trăiau în căsuțe sărace, în modestie și sărăcie, mergeau la biserică, se rugau lui Dumnezeu, erau blânzi, liniștiți, rușinoși și temători de Dumnezeu. Așa își creșteau și copiilor. Dar de îndată ce au dat de bani, s-au pus pe chefuri, au început să-și cumpere blugi ca să fie la modă, care au reușit deși au mai cumpărat case și mașini, s-au ținut lans mai multe dorințe lumești, fiindcă de casele mari trebuiau mobilată cu mobilă scumpă, covoare persoane. Și toate acestea i-au făcut să uite pe Bunul Dumnezeu și astfel s-au îndepărtat, că nici nu-și mai aduc aminte că au fost și ei vreodată la biserică și că au fost creștini. Câte femei sărace au rămas văduve de tinere și necazurile acestea le-au adus la Dumnezeu. Erau nelipsite de la biserică, citeau saltiria și paraclisul și mergeau foarte bine cu credința. Mi-aduc aminte de una care, după ce a îngrijit o doamnă bătrână, i-a rămas o moștenire mare, o sumă mare de bani, o casă bogată, cu destule lucruri scumpe după ce a îngropat-o pe bătrână. Dar femeia aceasta, în loc să-i mulțumească lui Dumnezeu, a aruncat saltiria și cărțile de rugăciuni, a părăsit biserica și s-a pus pe păcate. A făcut casa aceea o peșteră de tâlhar, unde se adunau toți desfrânații, bețivii și tutunari. Și așa și-a petrecut câțiva ani, înșelând și alte suflete cu păcatele și poftele ei. Dar deodată, într-o zi, se pomenește cu niște junghiuri în pep cheamă cineva salvarea, o duce la spital și acolo îi găsește cancer. Nu după multă vreme de chinuri îngrozitoare, se sfârșește chemând în ajutor mila lui Dumnezeu. Iată ce ticălos este omul. Are de toate și nu-i lipsește nimic și se depărtează de Dumnezeu și face păcate în loc să fie mai recunoscător și să facă mai mult bine. Vedeți ce bună este suferința? De aceea creștinii din tâi, când vedeau că trupul lumea aceasta și demonul îi duce la păcate, cereau de la Dumnezeu boală. Cereau suferință în rugăciune ca să se poată mântui. Femeia aceasta n-ar fi ajuns să moară în aceste chinuri grozave dacă și-ar fi trăit viața ca de la început, cu rugăciuni, cu simplitate, în curăție, în credință și sfințenie. Poftele păcătoase și desfrânările însă Fumul de tutun și băuturile i-au scurtat viața, ca la multe și multe numite creștini. Iată că lumea nu ne poate face fericiți. Averile și banii, chefurile și distracțiile din palatele bogaților nu pot mulțumi sufletul omului. Sufletul Dorește și însetoșează de Dumnezeu. Sufletul își are nevoile sale. El nu se satură cu lucruri pământești, că el nu este pământesc. El este veșnic, nemuritor. Și dacă nu este ascultat, se mâhnește. El se tulbură. Și de aceea omul devine nemulțumit. Fericirea adevărată o poate da numai Domnul Dumnezeu. Fericirea adevărată vor avea numai oamenii care vor căuta să pună în practică cuvintele Mântuitorului din predica de pe munte. Fericiți făcătorii de pace, aceia fiului lui Dumnezeu se vor chema. Adevărata fericire o pot avea numai copiii lui Dumnezeu. Iisus Mântuitorul a adus în lume fericirea cea adevărată. El, Fiul lui Dumnezeu. El ridică sarcina păcatelor de pe sufletul nostru. Fericiți sunt cărora s-au iertat fără de legile și cărora s-au acoperit păcatele zice Psalmul lui David 31. De aceea mai mai zis Domnul Hristos, fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud, a zis ucenicilor săi. Fericiți sunt cei care au ochi sufletești și urechi sufletești, care aud tainele mântuirii sufletului. Nu cei sărași sunt nefericiți, nici cei bolnavi, nici cei bați jocoriți și chinuiți, nici cei neînvățați și ce adevărații nefericiți sunt cei ce au ochi și nu văd, au urechi și nu aud. Sunt cei orbi și surzi pentru mântuirea sufletului lor. Căci nu vă starea grozavă și nenorocită în care trăiesc. Fericirea pe care o dă lumea este nestatornică, ea se poate schimba de seara până dimineața. În câte case nu este azi fericire și mâine plângere mare? Așa am povestea cineva despre o mare profesoară tânără care a trebuit să țină o conferință împotriva misticismului, și prin cuvinte a negat existența lui Dumnezeu și a insultat majestatea dumnezeiască. După terminarea conferinței s-a dus acasă liniștită, s-a culcat fără nicio grijă, dar dimineața nu s-a mai sculat din pac, căci a paralizat o parte a corpului împreună cu gura care a rămas mută pentru totdeauna și în scurt timp a murit chinuită de remușcările conștiinței și de vedeniile înfiorătoare pe care le-a văzut înaintea sfârșitului ei. Iată omul în goana de a-și face viața fericită pe pământ, se ia la luptă cu Dumnezeu, și astfel ajunge într-o stare de plâns în ghearele necuratului și se pierd pe vechi. Așa că fericirea pe care o dă lumea nu se potrivește cu fericirea dumnezeiască. O ce fericire dulce și scumpă dă mântuitorul celor ce trăiesc viața după porunciile Evangheliei lui. Lumea însă caută fericirea în afară de Mântuitorul. De aceea le zice Domnul în Evanghelie, Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Vai de voi, bogaților, pentru că v-ați primit aici mângâierea! Altă treaptă spre desăvârșire de care ne vorbește Domnul în Evanghelia de astăzi, este iubirea vrăjmașilor. Iubiți pe vrăjmașii voștri, zice El. Binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc. Rugați-vă pentru cei ce vă fac vouă strâmbătate, pentru cei ce vă ocără și vă năpăstuiesc. Că de iubiți pe cei ce vă iubesc pe voi? Ce dar este voi? Că și păcătoșii iubesc pe cei ce îi iubesc pe dânși? Și de faceți bine celor ce vă fac voi bine? Ce dar este voi? Că și păgânii fac tot asta? Și de dați împrumut celor de la care ne dășduiți a Ce dar este voi? Ca și fame și, și păcătoșii împrumută la fel. Fiți milostii, fiți buni, fiți desăvârșiți, precum desăvârșit este și Tatăl vostru cel Ceresc, care face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi. Și var să ploaia sa binecuvântătoare și peste cei drept și peste cei păcătoși. Iată ce minunate cuvinte, iată ce frumoase porunci și concepții, care nici o minte omenească până la Domnul Hristos, n-a putut să le vorbească. Aceste cuvinte cuprind în ele taina imitării lui Dumnezeu Tatăl, Și această taină este calea spre desăvârșire este iubirea omului de către om, iubirea prietenului și a dușmanului, iubirea celui cunoscut și a celui necunoscut, iubirea celui bun și a celui rău, a celui drept și a celui greșit. Iată judecata lui Dumnezeu cea dreaptă și morala creștină. Tocmai aceste porunci dumnezeiești se pare că ar fi cel mai greu de realizat și chiar imposibil de împlinit. Oamenii au mers înainte și au avansat în multe treburi pământești, dar partea aceasta importantă a fost lăsată uitării. Am trecut și trecem peste aceste învățături care ne duc la desăvârșire, și care sunt tocmai cele mai importante pentru mântuirea noastră. Este adevărat că dacă n am ajuns pe culmea aceasta înaltă, cei care frecventăm mai des locașurile Domnului, cei care suntem înaintați în cunoștința de Dumnezeu, cei care trebuie să fim pil de vie de imitat, cercetașii și înaintașii spre împărăția cerească. Ce să mai vorbim de ceilalți care nu cunosc mai nimic despre mântuirea sufletului lor? De aceea e greu să poată înțelege cineva să iubească pe acela care îi face rău. Să iubești tu pe vrăjmașul care stă de capul tău zi de zi să-ți facă rău. Te dușmănește, te părăște, te insultă te fură și te minte și caută în tot momentul chiar să-ți viață și să-L iubești. Greu lucru, dar tocmai în acestea constă fapta noastră ca să avem ce ierta. Dacă nu ne-am făcut niciun rău, n-avem de ce să-L iertăm. Și Mântuitorul ne spune mai mult, nu numai să-i iertăm, dar chiar să îi iubim, căci aceștia, într-adevăr, noi nu vedem binele pe care ni l fac ei, binele cel sufletesc, căci datorită acelor necazuri, acelor supărări care ni le fac, acelor pagube, Datorită lor primim noi răsplată de la Dumnezeu. Unii caută să-și găsească nașii bogați, tot așa cu scopul de a avea niște profituri. Și bine ar fi dacă nașii aceștia ar fi bogați sufletește, fiindcă de datorie nașii ar ține loc de al treilea rând de părinți sufletești. Și după legea noastră creștinească, ei trebuie să fie foarte credincioși, plini de fapte bune și de viață curată, ca să fie în stare să povățuiască pe finilor, care devin niște fii sufletești. Dar nu cum auzim noi astăzi fel de fel de cazuri grele, că unii nași, nici nu cred în Dumnezeu, nu le trebuie biserică, nu sunt nici ei cununați, râd de cele sfinte, batjocoresc preoții, sunt cu totul contrar acestei fapte sufletești care vor să o facă. Ei fac numai de formă și pentru a profita de niște bucurii trecătoare, a se făli în fața lumii că sunt cineva, fără să se gândească că după atâta cheltuială nu se folosesc nici unii, nici alții, ci profitul cel mai mare l-are diavolul care râde de ei și de credința noastră. Nimeni să nu îndrăznească să-și caute nași care nu sunt cununați, că aceia sunt desfrânați Mulți nași au lepădat finii pentru că nu se mai duc cu ei la stricăciuni, la păcate, la fără de legi, pentru că nu se mai împrietenesc la acestea și au lepădat. Mare rău și-au făcut și sufletului lor, nu vor vedea lumina lui Hristos. În zadar au făcut astfel de cheltuieli. O faptă de milă sufletească o facem și atunci când mergem să conducem un mort la groapă. Ne folosim și noi că-și vedem ce este viața noastră. Acolo, lângă Coșciug, lângă mort, lângă groapă, vedem că suntem trecători și primim dar de la Dumnezeu că ce-am condus un frate al nostru, dinpreună cu cetele nevăzute ale Sfinților și Îngerul Păzitor, care vin la mormântarea celor credincioși. Vărsăm lacrimi din ochii noștri, ne spălăm de păcatele noastre și într-adevăr ne folosim. Dar numai atunci când conducem un creștin care a avut grijă și el în viață să-și facă o pregătire sufletească cu niciun tip, nu avem voie noi creștinii să luăm parte la mormântările sinucigașilor. N-avem voie să luăm parte la aceștia. Cei care merg la astfel de mormântări se însoțesc cu demoniadului care îl conduc și ei prin văzduh, trupul lui spânzurat, al spânzuratului la groapă. Și presară cenușa iadului peste ei zi când plin de bucurie și voi și voi sunteți ai noștri. Și cu atât mai mult creștinii n-au voie să mănânce ceva din pomana acestora. Să fim atenți că sunt multe care trebuie să le mai știm să avem grijă și să potrivim milostenia noastră sau mila noastră acolo unde e nevoie cu adevărat și să facem această milă așa cum se cuvine, să-i dai omului și ceea ce are el nevoie, nu ceea ce vrei tu și când vrei. Arunci la repezeală 2-3 lei la un cerșetor pe stradă, și, și crezi că ai scăpat, scăpat, ai făcut marele. Caută văduva care n-are pensie, care trăiește în sărăcie și n-are gaz, n-are cine-i plăti lumina. Caută casa unde sunt bolnavi, vezi un bătrân neputincios, că abia stă pe picioare și dă locul tău din tramvai sau mașină, e tot o milă. Vezi o bătrână neputincioasă care se luptă cu o greutate, ajută-i să o ducă. Mergi în locuri mai depărtate și vezi unde e nevoie de lemne pentru foc. Cercetează și vezi de ce are trebuință săracul acela, necăjitul acela. Și dacă îl scoți din sărăcie, dacă îi liniștești necazurile lui, și-a simțit cu adevărat mila ta, creștine, să nu te lauzi, să taci și să nu te știe nimeni, să nu știe stânga ce a făcut dreapta, cum a zis Domnul Hristos. Și milostenia să o facem acum cât suntem în viața aceasta. Să nu așteptăm ceasul morții, că atunci le lași pe toate, și nu mai poți lua cu tine nimic, iar copiii și rudeliile te vor uita cu totul. Rudele și copiii vor veni atunci să sfure -ți ce ți-a mai rămas. Moștenitorii nu-ți vor mai împlini dorințele tale, aceia cărora le-ai încredințat averea ta, nu se vor mai îngriji de sufletul tău. Câți bogați au murit, fără să-și facă fapte de milostenie cu mâna lor, nădăjduind că le vor face copiii și neamurile. Și acum sunt în focul iadului sărmanii de ei, cu demonii și cu toți cei nemilostivi. Pe aceștia, dacă ar fi cu putință, aș vrea să-i întreb și eu o vorbă. Voi bogaților nenorociți care ardeți în focul acesta, ia spuneți-mi voi dacă Dumnezeu va ar dărui, v -ar învia din nou pentru un ceas în lume să veniți pe pământ în casele voastre, în averile voastre. Ce-ați face voi în acel ceas? Eu cred că în ceasul acela... N-ați ști cum să mănuiți mai repede cu mâinile voastre averile și banii, să le dați la săraci, lipsiți și necăjiți, să plătiți sărindare pe la toate mănăstirile îndoit și întrăit, numai ca să îmblânziți dreptatea și mila lui Dumnezeu și să scăpați de veșnicile chinuri. Dar de, e prea târziu acum, de aceea trebuie să facem noi acum să ne așteptăm în ea să ne facă alții aici, să ne scoată de acolo. De ce să ajungem noi acolo și să nu ne facem noi cu mâna noastră pregătirea de acum? E și timpul cel mai potrivit să o facem. Că s-ar putea ca nouă să naibă cine să ne mai facă nicio groapă. Deci împreună cu credința să facem și faptele ei frați creștini. Să trăim o viață de sfințenie, ca să împlinim voia lui Dumnezeu, așa cum ne-a spus sfânta noastră evanghelie de astăzi. Dumnezeule cel milostiv, părintele îndurărilor și, Doamne al milei, nu suntem vrednici să ne numim fii Tăi, căci n-am făcut voia Ta. Faptele noastre sunt rele, noi nu iubim pe vrăjmașii noștri. Noi nu facem binele cum trebuie făcut și nu avem mila adevărată ca să semănăm și noi cu Tine. Ajută-ne cu harul Tău ca să trăim o viață morală plină de sfințenie, prin care să ajungem la tine, să te slăvim acolo în vecii vecilor. Amin.